Jon Fernandez berriako kasetaria zira eta aztertu duzu zer eragin izanen duen brexitak Euskal Herriko ekonomian egunan zuri. Egunan, bai. Agantza eta laborantza ipatko ditugu eh, lehen sektoreak. Agantzarekin hasteko, kezkak plazaratuak dituzteia denik? Bai, e, sektorea, arrantza sektoreak eskatuta dago. oraindik dik goiz da jakiteko e, egia zer gertatuko den, baina kezkaba dago batez ere, mainprincipios e, Brexit gogor bat gertatu ezkero ba hemengo europako arrantzalek ezingo luketelako erresuma batuko guretan sartu arrantza egitzera eta bestetik eslegokelako argi zer gertatuko litzateken ba, arrantza kuotekin, hori da batez ere euskal e, arrantza sektorearen kezka nagusia da mm. kurta galtea mm. itsasuko mugake eh, aipatzeko aur arazo bat badela Brexit ta gogor jaitzen da geka eragin handia izanen du Egesuma batuko uretan ezin ez janik hartzea? E, e, eragina izango du oraindik orain ezin da izan handiado txikia izango den e, kontua da hemen bi aldeek daukatela galtzeko adibidez ideia bat egiteko, e, Europa erresuma batuta, batuak enduta, Europako arrantzalek e, egiten dituzten arranttzen eren bat egiten dute erresuma batuko uretan. Eta aldiz, britannia e, egiten dituzten arraini esportazioen bi-eren, Europako batasuneko merkatura egiten dituzte. Orduan hor, dependentzia, elgarren arteko dependentzia handia da. Eragina izango du, orain dikuzta jakiteko zenbat. Hori, beraz mugena arazua, gero badira kuotak ere, arautzen ditu ahantzak kuotak, Europak batasunak, hor ze aurri ikusten da dela? E, ba, ikusteko dago, kontua da erresuma badituela kuoten euneko oitamar e, arrainkooten euneko oitamar gaur egun erresuma batuak joan ezkero e, ikusi beharko litzateke, zela egingo litzateken kuota banaketa gainontzeko estatuen artean e, dena den badirudi e, galduko litzatekela arrainkooten zati bat, Ade, gainera adibidez, e, demagon e, gipuzkoko e, arrantzale batzuek, e, arrainkootak baditu este neiz eta resuma batuan arrantzatu ez ango kaletan e, daudenak koto Gero trukatu egiten dituzte e, ango urak eta hemengo urak eta horren arabera ba arrantzatu ditzakete erresuma batuko kala baten dituzten arrainkuotak adibidez, ba uretan Hori Brexitarekin ezingo da egin, ezingo da trukatu Baia da kanpoan dagoelako resuma batu da, beraz bai eragina izango du kuotetan Kuota sistema hori, eh? azaltzen alda guztu, biskata, zo bera ezagutzen aztugunena da Again bakotx, hainbeste, nola ebitzen e, da hori? Urtean behin, urtean maierarako Europako batasunean, ba, e, biltzen dira estatu guztiak Eta onarritza tarturik, e, azterketa ba, zientifikoak, espezien e, jasakarretasuna mantentzeko Ba, banatzen dute, estatu bakoitzarentzat tzat, ba, zenbat e, demagun, zenbat legatza rapatu dezakeen Francziak, zenbat Espainiak, zenbat resumabatuak, beti ere, ba, jasangarritasun, e, espeziaren jasangarritasun amantezeko. Hori da, kuoten sistema. Kontua da, resumabatuko arrantzaleak e, ez daudela bat ere adoz sistema horrekin, euren ustez, e, al, e, lukepten abaino gutxiago, E, arrantzatzeko aukera ematen dio Bruselak eta erresuma batuan e, sekulako kanpaina egin zuten arrantzalek, arrantza sektoreak Brexitaren alde. Eta orain, e, behin Brexita aktibatu dela gaur bertan, arrantza sektoreak ere jarraitzen du oso aktibo, esan ez e, ba, bueno, lehenengo gauzetako bat izan behar dela uren kontrola mantentzea, e, berreskuratzea eta kuotak, e, arrainkuotak handitzea. Epa zuzu, againaren parte handi bat, saltzen dutela, alera, Europak batasunera, hor aldaketak izanen dira, Britannian jentzat? Bai, e, izango dira, errazuma bat joaten bada, hor e, merkataritza harramanak, enoski ez dira berdinak, ez dago elitzetek dagoen goiada merkatu batasunean, beraz, Eherren man, e, merkataritzaren berri bat itzaztu barko luke e, Londrezek, Bruselarekin eta horren arabera, ba, arantzelak, jarri e, edo ez, edo zenbatikoa jarri, hori ikusi beharko litzateke. E, gaur egun egiten den planteamendua, e, adibidez, e, alainkadek, Europako batasuneko arantza batzordeko buruak esan duan aia e, da, ustea, zure guretan zartzen, Eta horren truke nik usten dizut, zuk niri e, arrainaz saltzen arrantzelik e, pagatu gabe. Hori izaten da, normalean akordia egiten dana, Europatik kanpoko beste realde batzuekin. Demagon e, Marokoko uretan arrantzatzeko, hori egiten da. Uste errastasunak ematen dizkizunik, zuk e, nire merkatuan arrainaz saldu dezasun, baina zuk e, utzi da zu niri, zure uretan arrantzatzen. Horrelako zerbait egindarko litzateke, horrezen abatuarekin, e, bi aldeetan kaltean di handirik ezera egiteko. Haste azken untan abiatuko da ofizialki Brexit edo egesuma Batuaren eta Europak batzordearen arteko banaketa prozesua Euskal Egiarentzat zer ondorio bereziki laborantxan eta Ajanzan AI gaii John Fernández berriako kazetarirekin aste azken unutako gomitagoiz begin. Jon Fernandez, zurekin segitzen dugu lehentzatean ahantza aipatu dugu eta kapitulu horren esteko konkretuki Euskal Herrian, badira enpresa batzu ahiskuan direnak brexit horrekin Arrantzari dago kionean eh, bai, zene duzu Arrantzarekin bai, Arrisko zuzenean, zuzenean eh, ez nuke izango eh, korre Bizkaiko bi itxasantzion goliateke zuzenean errasuma batuko guretan ahantzan egiten dutenak urtean bi hilabetez Baina zeharka bai izango du eragina, ba, enpresa guzti eta mesan ezagun, arrainkoten e, sistema hortan eragina izango du lako, e, kutak altzeko arriskoa izango lukatelako. Dena dela guiz da orain jakiteko e, zehazki zelako eragina izango dal, baina kezka egon, egon badago. Beraz, Brexit aipatzen dugu, orain laborantza gehiago aipatzeko. Ege batua, Europak batasunetik ateraz geroz, Egan haidu, diru gutiago ere sartuko dela Europak batasunean? Hmm, Jakinak. Erresuma batua joateak laborantzan izango duen eragina e, batez ere da e, dirutan igarriko da. E, Kontua e, da erresuma batua, erresuma batua emaile garrubia dela e, Europako aurrekontura. Eta aurrekontu horretatik Europako aurrekontuene eguneko berrogei inguru edabiltzen da laborantzareko. E, Nekasaritza politika bateraturako. Jekina, e, Londraez joatema da, ez du diruri jarreko aurrerantzean, aurrekontutan, eta beraz e, nekaseritza politika bateraturako dirua, eguneko bost e, inguru txikituko litzateke. Nondik aterako den diru hori, e, edo zer egingo den aurrekontu txikiagoekin ibiliko diren e, nekazeriak Europan, hori da ikusteko, ikusteko dagona. E, azkenean... E ez da proporcionala, diru galtzea, ez da e, azkerean gostatzen duenaren eginekoa? E, Kontua da mm, errezuma batuak jartzen duena baino gutxiago hartzen duela, gueltan, beraz, nabariko da zerbait. Egia da baitere, eguneko bosteko txikitze hori, ez dela automatikoa izango, eta hain zuzen ere Euskal Herriko laborantzagan beran esan zigutena, hori da, elazitezun, mensu bat eman zuen, esan ez, Bueno, eragina izango dela, baina lasai agoteko arrekestu elakon dazan nahi eh, emengo laborarientzeko euneko bosteko txikitza automatiko bat egongo godenik. Hmm. Beha, ipatzen dugu eppak edo eh, laborantza politika batean eratua. Well, yeah. Ondurio, on zuzenak ez, ez ez da olakorik izanen eh, laborarientzat ez da euneko bosteko galtzea automatikoki... Izanen, ez nespero horrelakorik, ez eh, eskolerriko laburantza gambelaren aldetik, ez Nafarroko gobernoan, ez eskoia horretzen, ez dute horrelako eh, bakorrelazio zuzene guztien galera hortan. Oro korra izango da, Europako, Europa osoan eguneko eh, bost txikitzeak, ez du esan nahi hemen eguneko eh, bost txikituko denek eh, laguntza guztientzako. Baina, jakine, eh, aurre konta txikituko da, edo hori nun baitetik eh, igarriko da. Eta aipatzen nuen problematika bera againekin, gero da salmentena, esportazioena, hor izaiten aldira aldaketa batzu? Bai, esportazio aldetik adibidez, e, berezikin Nafarroan egon daiteke arazoa. Nafarroa egon aldeak e, barazki ugari esportatzen du errazuma batura urteak dara batza horretan. Eta, e, balden aipatu dugun bezala errazuma batua joateak, suposatzen du ba merkataritza ramenak ere aldatzea e, gaur egun merkatu batasun batean gaude denok eta horrezta eh ba muga sergariko ordentzen erresumatura saltzeko baina prexit gogor bat dirtzatuko balitz, eh ba, bueno, printzipioz bai e, ordaindu ordende berko irateke zergoiek eta hor bai badago ba merkatu bat ez galtzeko baina bai, ba nolabait kaltetzeko arriskoa Dena dela, Nafarroko gobernuarekin hitz egin genuen, eta esan zigunez, e, bueno, momentuz Espainiako gobernuak e, lazaitezun mesua bidalide Nafarroako e, ba, esportatzailei, bate ere esportatzen dutena da brokolia, zalorea, kipula, tabar. bar, eta, ba hori, momentuz lazaitezun mesua bidalide, estagoelako, inolako aldaketarik gaur gorkoz, Baina karo, ikusteko dago hori guztia. Egia da gaur bertan eh adiatu dela, adiatuko duela Teresa Meik 40 gar artikulua, eh dibortzioren papera gaur hasiko dira, eh gortik aurrera dira negosiatzen, bi urte dituzte negosiatzeko eta bi urte horietan egiten dituzten negosiazioena da berakoa izango da eh, bueno, kaltea bai arrantzan eta bai negasaritzen. Ja, dena dago datosen bi urteko negosiazioak eh, eh, menpe esan dezagun. Hmm negoziazioak aipatzen na dira, maila politikoan nintzen aiipatu da jesua Baa pixkat Gibela egon dela Europa geraikuntza pixka bat batzuetan ere ostopatu duela e, laborantza mailan ez gehiago hogi zaiteak bad dakit bide beG batzu irekitzenhalko ditu edo pizu batken du? Bai, bueno, e, arriskoak dato zenean aukera ere etortze dira, e, beraz bai badago aukera. E, hemen eh, adibidez resuma batuak e, beti, bueno, bastertu izan du, edo ostopatu izan du nekazaritza politika bateratuak, eta izatez e, lortu zuen e, margarita txerren garaian txeko berritaini erra deitzen den hori ezta, e, argudiatzen zuen, aur, Europako aurrekontuetan jartze zuela diru asko, eta... E, Gero diruori gehiena banatzen dela Europan nekazaritzarako. Garei hartan, eh, aurrekontu leuneko 30 zen, gaur egun 180, 140 inguru da nekazaritzarako laborantzarako erabiltzen dena. Orduan, eh, tatz zuena da, eh, jartzen duen diruoren zati bat automatikoki itzultzea. Erresumabatuan eh, pisu txikia duela kolaborantzak eta beraz, eh, estu leko dirua eh, ezuelako jasotzen beharradina. Gaur egun erresumabatua Joateak Ba, bueno, bai, e, askatasuna eman dizak, e, bai, Eurogaiuntzeko Europari, bai, bueno, nolabait bestera batera antolatzeko politika bateratu hori Dena dela, e, negasaritza sektorean bai ikusten dute mehatxu bezala brexita, baina e, beste mehatxu batzuk ere ikusten dut uste, dibidez dira Frantziako teuskondeak eta Alemaniako teuskondeak. Hor, gertatzen daren arabera, hoi eh, maiz hoiek balintzetu desakete ba, politika bateratu eh, laborantzako politika bateratuen norabidea eredua zain izango den datosen urteetarako Jon Fernandez, hori dugu berriako kasetaria zirelan. Egun, aktibatu du eta aktibatzen du egisuma batuak Europar Batasunaren ituneko berrogoita artikuluan bien arteko banatze bidearen abiatzeko, elementuakukan ditugu, berrizitak zer ondorio lituzken, bereziki ahantzan eta laborantzan, zuri esker, mire esker? Esker, gazko